A La microfon este preotul Valeriu care va anunță, iubiți ascultători, deschiderea programului I119 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 31 din Evanghelia după ea capitolul 9, verset asupra căruia am avut o serie de gânduri, din motive de timp însă nu le-am putut acoperi pe toate, de aceea cu harul și bunătatea lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, Vom proceda la parcurgerea gândurilor care au rămas neacoperite și pe urmă vom merge în continuare la versetul 32 și celelalte care urmează. Mai înainte de aceasta să vedeți o discuție dintre doi prieteni. Un tânăr cerceta să afle cum poate să obțină pacea cu Dumnezeu. Un prieten căruia îi mărturisise inutilitatea eforturilor sale își dăduse seama că el voia să obțină viața veșnică prin propriile sale fapte, pentru că vorbea despre dorințe arzătoare, rugăciuni sincere, suspine după mântuire și se lamenta că nu vede niciun fel de schimbare în ciuda tuturor. Prietenul său nu răspunse nimic și bietul tânăr se mira când deodată acesta ar întreba. ascultă mă ai reușit vreodată să înnoți să faci pluta?" Da," răspunse el, fără să înțeleagă ce are a face în notul cu îngrijorările sale morale." Este ușor să înveți?" reluă prietenul. Ei, nu, la început nu." Păi de ce?" continuă el. Pentru că nu puteam să mă țin fără să mișc și nu bănuiam că apa poate să mă țină fără să intervin eu." Dar apoi?" Ei, bine, după ce m-am zbătut fără niciun rezultat decât că mă scufundam, am descoperit că rămânând liniștit, contând pe rezistența apei, totul merge bine. Din acel moment a fost ușor și am învățat Pluta într-o clipită." Ei, bine, ia spune-mi acum." Cuvântul lui Dumnezeu nu este mai sigur decât apa mării. El îți cere să nu te încrezi în sentimentele tale, ci să te încrezi în el, să te bizui pe Dumnezeu, să accepti ca pe un dar gratuit această mântuire pe care o cauți zadarnic în timp ce ea se află aproape de tine. Întreaga scriptură îți arată acest adevăr. Și este adevărat, în timp ce erau pe malul mării roșii, evrei. După ce ieșiseră din Egipt, aveau într-o parte marea și în cealaltă parte veneau egiptenii cu toate carele lor din Egipt, erau strânși de la mijloc și când au început să se îngrozească și să se înspăimânte, să se agite, Moise le-a spus așa, stați liniștiți și veți vedea izbăvirea pe care vă aduce Domnul. În altă împrejurare Moise le spune că cinselinătate și încredere este mântuirea voastră. Omul s-a zbătut. Timp de 4.000 de ani până la venirea Domnului Iisus s-a zbătut tot timpul să facă ceva, să împlinească legea și rezultatul a fost că s-a scufundat de tot în pieire. Atunci a venit Domnul Iisus, a împlinit El pentru noi legea, a împlinit El tot ceea ce trebuia împlinit pentru noi, a plătit prețul răscumpărării noastre și acum toți aceia care îl primesc pe Domnul Iisus și rămân liniștiți în El, se lasă purtați de el, adică toți aceia care nu mai fac nimic de la ei înșiși, ci fac numai ceea ce îi călăuzește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și prin puterea Lui, toți aceia se bucură de marele har de a fi ținuți deasupra mării lumii și a păcatelor în Domnul Isus Hristos și plutesc liniștiți pe marea aceasta zbuciumată a lumii spre portul cel veșnic. Doamne Tată Ceresc, te să bine binecuvinte și mesajul care îl vom asculta în următoarele minute, cu un duh de înțelegere și de pătrundere mai adânc a adevărului, că dacă te primim pe tine și după ce te-am primit, rămânem în tine liniștiți cum ai rămas tu un tatăl când erai pe pământ, vom ajunge să avem biruința de plină pe care ai avut-o și tu aici pe pământ și vom putea să împărățim veșnic în veșnicia fericită împreună cu tine, spre slava ta și spre bucuria noastră veșnică. Amin. Cine ar putea să-ți facă parte De viața de poarte Cine ar putea? Cine ar putea? Iisus îți spun și sigur știi fost, dar este viu, el putea. putea. Apropiindu-ne de textul lecțiunii noastre de astăzi vom reciti versetul 31 din Evanghelia după Ioan, în capitolul 9. Știm că Dumnezeu ne ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. Avem aici o lecție pe care o dă orbul vindecat, fariseilor înrăiți împotriva Domnului Isus, dar, așa după cum vom vedea, ei nu îl ascultă. Orbul vindecat, cel care era beneficiarul lucrării adevărului în viața lui, Caută să le explice la acești farisei care spuneau că omul acesta nu vine de la Dumnezeu, se refereau la Domnul Isus și el le spune, Noi știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși, ci numai dacă cineva este temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela l-ascultă. Da, acesta este adevărul. Cine trăiește în păcat, în stare de păcat, iar Duhul de partidă este o stare teribilă de păcat, cine trăiește în Duhul acesta și își apără un cult, o doctrină, o învățătură a lui, acela nu este ascultat de Dumnezeu, chiar dacă s-ar ruga necurmat. El trebuie mai întâi să vină înaintea lui Dumnezeu cu zdrobire de inimă pentru păcatul său și atunci, după ce starea lui personală se schimbă, este primit de Dumnezeu în lucrarea mântuirii altora. După ce va ajunge la unison cu dorința lui Dumnezeu, care a venit să strângă pe toți cei risipiți, nu se împrăștie. Domnul Iisus a venit aici în lume să-și arcătuiască trupul său, unul singur, din toți care sunt copiii lui Dumnezeu, nu se îi împartă în secte și în culte. După ce te lepezi de păcatul acesta de a împărți în secte și a crede că numai cum crezi tu este bine, și după ce te lepezi de păcatul de a mai lupta împotriva altora care nu cred cum îți place ție, după ce te lepezi de aceste păcate, da, Dumnezeu te va asculta și vei putea fi folosit de el în lucrarea de mântuirea altora. În privința aceasta, iată, avem un exemplu puternic în scriptură. În faptele apostolilor, găsim scris la capitolul 19 în prejurarea aceea cu exorciștii iudei. Aceștia erau unii care se rugau. Și spune cuvântul așa, niște exorciști, în un fel de rugători, Iudei, care umblau din loc în loc, au încercat să cheme numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhuri rele zicând, vă jur pe Isus pe care îl propovăduiește Pavel să ieșiți afară.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 Deci Dumnezeu n-ascultă pe unii ca aceștia care spuneau de Iisus pe care îl propovăduiește Pavel. Nu, nu, Iisus propovădui de viața ta, Iisus prezent în viața ta, acela face lucrare. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși, le spune orbul vindecat, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, aici este problema, pe acela îl ascultă. Nici chiar pe copiii săi nu-i ascultă Dumnezeu dacă ei nu urmăresc în rugăciunile lor voia lui Dumnezeu. Mare taină este voia lui Dumnezeu, primirea ei în viața personală. Aceasta presupune că tu, credinciosule fratele meu, nu-ți mai faci niciun plan sau dacă ți-ai făcut vreunul, te rogi cu stăruința lui Dumnezeu să ți-l strice ca să-și poată împlini planul său în tine și cu tine. Domnul Iisus căuta tot timpul voia lui Dumnezeu, de aceea era ascultat de Dumnezeu în rugăciunile sale și dădea biruință în lucrurile pe care le făcea. Orbul vindecat a înțeles repede acest adevăr în mintea și inima sa, de aceea zicea cu toată siguranța, știm că Dumnezeu nu asculte pe păcătoși, ci dacă face voia lui cineva, pe acela îl ascultă. Dacă cineva zice că nu cunoaște voia lui Dumnezeu într-o anumită problemă, dar dorește să o cunoască și să o împlinească cu tot sufletul, Dumnezeu se grebește să o descopere. Dacă vrea cineva cu tot din adinsul să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască. Așa este spus la Ioan 7:17. La cuvintele spuse, orbul vindecat adaugă la versetul 32 în continuare. De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Lumea Întunericului nu poate înfăptui lucrările luminii. Lumea minciunii nu poate rodi roadele adevărului. Lumea morții nu poate da naștere vieții veșnice. Sunt legi peste care cetățeanul lumii nu poate trece. Orbul vindecat de Domnul Isus prin lumina credinței pe care o primise... Știa că vindecarea orbiei lui nu ar fi putut să o cineva din lumea păcatului, oricâtă putere și înțelepciune ar fi avut. El știa sigur că această minune venea de dincolo de hotarele lumii, de la Dumnezeu cel Sfânt și atotputernic, iar învățătorul Isus care îl vindecase era mai mult decât un proroc. El venea de la Dumnezeu și avea puteri dumnezeiești necunoscute pe pământ era Fiul Lui Dumnezeu. Cine vine din Dumnezeu face lucruri nemai auzite pe pământ pentru că cel care vine din Dumnezeu are o fire nouă, dumnezeiască, necunoscută în împărăția lumii. Credința adevărată strămută pe omul care o primește în împărăția luminii dragostei și puterii Dumnezești. Din această împărăție ia el lucruri și haruri nemai auzite în lumea de jos. Trecerea lui Hristos, Hristos este capul bisericii, capul trupului, trecerea lui pe pământ a fost însoțită de lucruri nemai auzite până atunci în lume. Dar trecerea trupului lui Hristos, adică biserica cea vie, să fie oare deosebit? Cine face parte din acest trup slăvit are o trăire neobișnuită și necunoscută de ceilalți oameni. Este un om ceresc, purtând totuși straie de lut. Numai simplu fapt că atunci când este lovit peste obrazi, întoarce și pe celălalt, îl face deosebit de semenii lui, pentru că așa ceva nu se întâmplă pe planeta noastră care zace în cel rău. Dragul meu, în tine s-a petrecut cel mai deosebit lucru pe care îl vrea Dumnezeu de la orice om, adică nașterea din nou? Dacă te-ai întâlnit personal cu Domnul Isus prin credință și pocăință, atunci da, ești un om ceresc, care semin cu Mântuitorul. Atunci ai o trăire neobișnuită în lume. La versetul 33, el continuă și spune, Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Iată concluzia orbului vindecat. Ca să poți cunoaște ceea ce vine de la Dumnezeu și ceea ce nu vine de la El, trebuie să ai ochii vindecați de Domnul Isus, ca omul care a spus cuvintele acestea. Toate rătăcirile de pe marele câmp al creștinismului vin din faptul că unii amestecă lucrurile lui Dumnezeu cu lucrurile oamenilor, pun binele în locul răului și răul în locul binelui, iar lucrurile cerești le iau drept lucruri pământești și pe cele pământești ca pe cele cerești. Așa lucrează diavolul. Dumnezeu este sfânt, adică neamestecat, și El vrea, la fel și și Lui, să fie neamestecați, adică puși deoparte și să nu amestece lucrurile. Spune cuvântul Domnului la Filipeni 1 Dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere ca să deosebiți lucrurile alese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 Vedeți, în fiecare zi trebuie să stau înaintea Domnului, ca el să-mi lumineze ochii minții, ca să nu amestec lucrurile și eu însumi să nu mă amestec în ele. Pe cei amestecați și pe cei ce amestecă lucrurile, Dumnezeu nu-i folosește în lucrarea lui pe pământ. El nu se uită la talentele noastre, ci se uită la poziția noastră duhovnicească. Am sfânta datorie să cunosc pe toți oamenii cu care vin în legătură și să cunosc Duhul de care sunt conduși, ca să am numai cu cei care au Duhul lui Hristos și să mă feresc de ceilalți. Cine vine de la Dumnezeu, face lucrurile lui Dumnezeu, are felul lui Dumnezeu de a fi și nu este amestecat cu lucrurile din lume. Nu este amestecat cu Duhul de confesionalism, Duhul naționalismului, Duhul slavei de șapte și așa mai departe. Deci orbul vindecat, răspune fariseilor, dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Concluzei, numai cine vine de la Dumnezeu adună ceea ce adună Dumnezeu, căci nu orice lucrare religioasă este neapărat lucrarea lui Dumnezeu iar fariseii făceau tot lucrare religioasă. Cel care nu vine de la Dumnezeu nu poate face nimic vrednic de Dumnezeu. Toată truda fariseilor de odinioară era egală cu nimic înaintea lui Dumnezeu. Ei adunau numai pentru religia și neamul lor. Ori Dumnezeu prin Fiul său Isus Hristos lucra la mântuirea întregului neam al lui Adam. Fariseii nu numai că nu făceau nimic, ce făceau păcat. Duhul de partidă este izvor de păcate pentru că este o împărțire a ceea ce Dumnezeu a unit în sine. Vorba spusă de fericitul Augustin. Fără Dumnezeu omul nu poate face nimic și mai rău decât nimicul este păcatul. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru lumina adevărului său care și-a revarsă necontenit peste noi. Fericiți vom fi dacă nu ne împotrivim luminii. Și acum, în versetul următor, versetul 34, farisei aceștia, când au văzut pe orbul vindecat de Domnul Isus, că depune în mărturie despre el cu atâta îndrăzneală, îi spun, Tu ești născut cu totul în păcat, i-au răspuns ei, și vrei să ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. Iubiților, când este vorba despre mântuirea pe care ai primit-o de la Domnul Isus prin credință și pocăință, despre iertarea trecutului tău, despre nașterea ta din nou și despre lucrarea Duhului Sfânt în tine, nu are nicio însemnătate părerea și atitudinea oamenilor, oricine ar fi ei, dacă toate acestea sunt realități în lăuntrul tău. Ei pot să le tăgăduiască pentru ei, dar nu le poți schimba așa cum nu poți schimba mersul stelelor pe cer. Dar dacă cele arătate mai sus nu sunt realități dumnezeiești în tine, atunci tremură te și întoarce-te la Dumnezeu. Fariseii, deci, bagiocoreau pe omul în care lucrase Domnul Isus spunându-i, tu ești născut cu totul în păcat, ca și când în urma vorbelor lor, lucrarea Domnului în el ar fi putut fi nimicită. Numai Duhul Fariseic este mândru, bagiocoritor și se socotește a toți Ei nu aveau cum să-l mai facă pe omul acesta orb, după ce Domnul Isus odată i-a dat vindecarea slăvită și minunată. Dar Duhul Fariseic Scoate afară pe cel care nu împărtășește părerea lui. Și tot duhul fariseic, numai duhul fariseic, se luptă împotriva felului de a fi al Domnului sus. Vin ei și spun orbului, vrei să ne înveți pe noi? Adevăratul urmaș al Domnului Sus primește sfat și învățătură de la orice om care vine cu adevărul cuvântului lui Dumnezeu, pentru că fiind fiul adevărului înțelege ușor glasul adevărului, dar nu merge deloc după un străin. Fiind Fiul Înțelepciunii de Sus, primește tot ce vine din Înțelepciunea de Sus, care este ușor de înduplecat, cum se arată la Iacov 3,17. Însă nu primește nimic de la Înțelepciunea Lumii de Jos, când e vorba de mântuire și de cele duhovnicești. Cine este învățat de Dumnezeu, adică omul născut din nou, primește orice învățătură care vine din cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă i o arată un om fără școală multă. Mi-aduc aminte pe când eram copil, la vreo probabil 12 ani, ne-a lăsat mămeica acasă cu o creștină, o fată tânără și aceasta s-a apucat să gătească mâncare. După ce am adus o sticlă de bulion, că m-a trimis la beț să aduc o sticlă de bulion, avea de gând să toarne direct în mâncare. Eu i-am spus că am văzut pe mama mea, înainte de a turna mâncare, scotea partea de deasupra care uneori era mucegăită. Și ea s-a uitat la mine foarte necăjetă și a spus, Ce, mă înveți după mine un copil?" Și nici mai mult, nici mai puțin, a turnat bulion împreună cu ce era deasupra, cu partea mucegăită. Vă dați seama că mâncarea aceea nici porcul n-a putut să o mănânce. Așa au făcut și vieții farisei aceștia. Și în înțelepciunea lor firească, n-au vrut să primească învățătura care le aducea Domnul sus prin omul acesta. Și... Explicația stă în faptul că, așa cum le-a spus Domnul Iisus, ei aveau de tată pe diavolul și ascultau de el și făceau voia lui. Nesupunerea față de adevărul limpede al lui Dumnezeu pe care ți-l spune un om dovedește răzvrătire față de Dumnezeu, nu față de om. Iar ei au sfârșit prin al da afară și l-au dat afară. Oamenii te dau afară, dar numai din adunările și lucrările lor atât pot face ei, din cultele lor. Din adunarea lui Dumnezeu însă, din biserica sa, din trupul unic al lui Hristos, nu te poate da nimeni afară. Oamenii n-au cum să te dea, pentru că ei nici nu sunt acolo. Domnul Isus n-a scos pe nimeni afară din cei care au venit cu adevărat la el și nici azi nu scoate pe nimeni afară. Așa spune Domnul Isus la capitolul 6 și pe cel ce vine la mine nu-l voi da afară. Toți cei care vin la el, atrași de tatăl, din dorința sinceră de a găsi adevărul, nu sunt dați afară. Oamenii da, te dau imediat, dacă nu semnezi Constituția lor, dacă nu semnezi doctrina lor, dacă nu ești de acord cu ei, imediat convoacă toate comitetele, că doar dai au acolo o armată de comitete și te dau afară. Dar nu te pot da afară din adunarea lui Dumnezeu pentru că ei sărmanii de ei, fiind împărțiți în culte și în secte, nici nu sunt parte din adunarea lui Dumnezeu. Toți aceia care țin la cultele lor, care țin la doctrinele lor în dauna adevărului lui Dumnezeu, se auto-exclud din adunarea lui Dumnezeu dacă vreodată au fost și ei singuri nu vor să intre. De aceea nici nu pot da afară pe cei care sunt în adunarea lui Dumnezeu. Domnul Isus n-a scos deci niciodată pe nimeni afară. Cine scoate afară pe un om credincios dintr-o adunare creștină, face lucrul acesta numai din două motive. Ori adunarea aceea nu este a lui Dumnezeu, ori cel care face treaba aceasta este un impostor, nu face parte duhovnicește din adunarea lui Dumnezeu și urmărește slava lui deșartă. În meditațiile sale la Evanghelia după Ioan la capitolul 9 cu versetul 34, Traian Dors scrie următoarele. Rămâi și mărturisește pe Domnul în casa ta, în biserica ta, între frații și surorile tale din tâi. Și nu pleca nicăieri până când te vor da afară din locul unde trebuie să mărturisești statornic și luminos. Mai mult, nu pleca nici după ce te vor da afară, ci le vino din nou și din nou până când mărturisirea ta va fi încheiată între oameni. Domnul Isus a fost dat afară din lumea aceasta numai după ce și-a terminat lucrarea. Frații mei, să fim liniștiți! Nu ni se poate întâmpla nimic decât ceea ce îngăduie Dumnezeu și aceasta va fi spre slava sa și spre propășirea lucrării sale pe pământ. Cu versetul acesta s-a încheiat dialogul dintre orbul vindecat și farisei. În versetul următor, la versetul 35, Evanghelistul Ioan ne arată că Isus a auzit că l-au dat afară și când l-a găsit, i-a zis, Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Cei cu adevărat vindecați de Domnul Isus, cei care au primit lumina Lui, nu mai sunt primiți în comunitatea lumii și nici a lumii religioase, ci sunt dați afară. Urmașii Marelui Mântuitor sunt niște dați afară din lume. Întâi au dat ei lumea afară din ei înșiși, din gândirea, credința și trăirea lor, apoi lumea nu i-a mai putut suporta și a dat afară din rândurile și avantajele ei. Faptul că lumea nu te mai poate răbda este semnul că nu mai faci parte din ea, nu mai ai firea, nu mai ai natura ei, ci ai firea, ai natura celui care a zis, împărăția mea nu este din lumea aceasta sau dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Iisus a auzit că l-au dat afară. Ce aude și ce vede Domnul Iisus la tine, dragul meu frate credincios? Ești tu în lume în felul ei religios de a fi sau ești dat afară? Și Iisus când l-a găsit i-a zis, Când lumea te da afară, te găsește Iisus. Bucură-te, dragul meu frate, când te dă lumea afară. Aceasta este o dovadă că tu ești cetățeanul altei lumi, ești din lumea și împărăția lui Dumnezeu. Mai găsim aici încă un lucru. Numai celor găsiți de sus le vorbește El. Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? De aici, adică de la credință, începe viața cea nouă și veșnică. De aici începe dragostea și lumina. De aici încep toate binecuvântările lui Dumnezeu. Domnul Iisus nu lasă pe om la jumătatea drumului, ci îl duce până la capăt. Nu-i dă numai o vindecare trupească, ci îl aduce să înțeleagă și să primească vindecarea duhovnicească. Întâi i-a dat orbului din aștere facultatea vederii, apoi îi pune problemele credinței. N-are rost să pudrezi un obraz murdar. Dând credința unui om pe care nu-l înveți să gândească drept, vei vedea că va ieși o caricatură. Orbul știa că omul care l-a vindecat este mai mult decât un om obișnuit și chiar mai mult decât un proroc, dar nu știa limpede. Inima lui însă era pentru cunoașterea adevărului. Când cauți cu toată sinceritatea adevărul, îl vei găsi negreșit în toată frumusețea și limpezimea lui. Domnul Isus nu e numai un mare înțelept, un mare proroc, ci El este Fiul lui Dumnezeu, este Hristosul lui Dumnezeu, trimis de Tatăl ca să mântuiască lumea. Cine crede în El, ca fiind Cristosul Fiului Dumnezeu, ajunge la mântuire. Rostul cercetării Sfintei Scripturi este să ajungem la cunoașterea Domnului Isus, ca fiind Cristosul Fiului Dumnezeu, să credem în El și, crezând, să avem viața veșnică. Ai tu viața veșnică, iubite ascultător? Adevărul este că fiecare om, Va păși în viața veșnică după ce o sfârșește pe aceasta trecătoare. Întrebarea se pune, cu cine o vei petrece? Alegerea aceasta este partea fiecărui om. Dorim din toată inima, ca ascultătorii ai acestor programe, să-și arate înțelepciunea lor, alegând de astăzi, ca veșnicia, să o petreacă împreună cu Dumnezeu Tatăl, primind pe Fiul Său Iisus Hristos ca mântuitor și apoi ca Domn al vieților lor. Iar toți aceia care prin Harul lui Dumnezeu l-am primit deja pe Domnul Isus Hristos și prin El am devenit copii ai Lui Dumnezeu, să ne ajute El să trăim demni de această caritate înaltă, de această onoare de copii ai Dumnezeului Celui Veșnic. Să continuăm să ne rugăm cei care nu L-am primit, să ne rugăm ca El să ne dea lumina cum să-L primim și cei care L-am primit să umblăm demni de această Caritate de copii ai Dumnezeului Celui Veșnic În continuare, în încheierea programului I119 Care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Vă lăsăm să ascultați o cântare